Буремний перевал Емілі Бронте. Розділ 21 Того дня мала Кеті завдала нам неабиякої мороки Вона вставала весела, з бажанням якнайшвидше побачити свого кузена І з'їздка про його раптовий від'їзд викликала таку зливу сліз і нарікань Що Едгарові довелося самому її втішати, переконуючи, що хлопчик скоро повернеться Проте він зауважив, якщо мені вдасться його забрати а на це не лишалося жодної надії. Обіцянка не дуже її втішила, та час виявився сильнішим. І хоч мала іноді питалася в батька, коли повернеться панич Лінтон, перш ніж вона побачила кузена знов, його риси вже стерлися з її пам'яті. І вона його не впізнала. Коли мені траплялося зустріти в Гімртоні служницю з Буремного перевалу, я питала її, як там ведеться панечеві. Лінтон жив майже таким самітником, як Катрина, і його ніхто ніколи не бачив Я дізналася від неї, що він так само хиріє І вже встиг обриднути всім у домі Вона сказала, що містер Гідкріф його не злюбив і ще більше Хоч і намагається це приховати Але йому гидко навіть чути хлопців голос І він не може просидіти з ним в одній кімнаті і кількох хвилин Вони рідко розмовляють одне з одним Панеч Лінтон вчить уроки і проводить вечори в малій кімнаті Яку вони звуть Вітальнею або лежиті зранку до вечора в ліжку, бо він щонедень слабує То в нього кашель, то нежить, то одне заболить, то інше, лихо та й годі «Скільки живу, ще не бачила, щоб дитя було таке полохливе», – додала жінка «Та щоб б отак за себе трусилося?» «Тільки я ввечері прочиню вікно, аби трохи провітрити, воно до мене підскакує, це ж смерть, як його вітерцем протягне» На дворі яка спекота, а в нас день і в ніч вогоню коменку. А як Джозеф засмалить люльку, то це вже його отруїти хочуть. І завжди йому треба солодощів, і молока, молока, просто кінцей краю немає. А до нас йому байдуже, що ми їстимемо взимку. Сидить і сидить, закутається в той свій хутряний плащ, і скніє у кріслі біля вогню, і глебче весь день отой чай із грінками, чи ще щось там, що йому до смаку а ти йому подавай та піднос. А як Гортон із жалощів прийде його провідати? Гортон, він не злий, тільки мов грубувати трохи. Вони вже погиркаються, будьте певні, один вилається, другий заплаче. Я це думаю, якби то був не його син, хазяїн вельми би хотів, щоб Гортон дав йому жару. І я певна, він би його хутенько виставив за двері. Якби взнав раптом, як те дитя про себе дбає». Та хазяїну не доведеться боротися з такою спокусою. До вітальні він лише зрідка заходить, а як малий Лінтон при ньому почне комизитися, відсилає його нагору. З цієї розповіді я зрозуміла, що молодий гід Кріф зробився себе любним і неприємним, бо йому бракує уваги і співчуття. Якщо тільки він не був таким завжди. Звісно, я почала менше цікавитися його долею, хоча мені ще й досі було прикро, що ми його втратили, і гірко думати, наскільки йому було б у нас краще Містер Едгар схвалював мої старання дізнатися щось про хлопчика Я думаю, він щиро вболівав за свого небожа І ладен був піти на ризик, аби із ним побачитись Одного разу він попросив мене спитати служницю Гідкріфа Чи ходить панеч Лінтон до селища Жінка відповіла, що він двічі їздив туди верхи, В супровіді батька І обидва рази потім днів з днів зотри удавав із себе хворого Наче прогулянка відняла в нього останні сили Ця служниця пішла від них, якщо не помиляюся, через два роки після появи малого Лінтона А після неї прийшла інша, з якою я тоді не була знайома Вона живе в них і досі Життя у Гренджі йшло мирно та спокійно Поки міськеті не випевнилося 16 років Мені коли не святкували день її народження, бо він збігався з річницею смерті моєї пані Батько Катрини незмінно проводив цей день у бібліотеці а ввечері йшов на Гіммертонський цвинтар, де зуставався до пізньої ночі Тому Катерині нічого не лишалось, як самі шукати собі розваги Того року 20 березня виявилося чудовим весняним днем І коли батько пішов, моя юна леді спустилася вниз, одягнена для прогулянки І попросила мене піти з нею на край поля Містер Едгар Лінтон дозволяє, тільки сказав, щоб ми повернулися не пізніше, як за годину тому збирайся скоріше, Нелі, вигукнула вона. Я знаю, куди ми підемо. Хочу подивитися на куріпок, чи вони вже звели гніздечка. Та це ж, мабуть, дуже далеко, мовила я. Куріпки не в'ють гнізда крайполя. Зовсім недалеко, відповіла вона. Ми з татом туди ходили. Це тут поруч. Я без зайвих роздумів надягла капелюшка і пішла. Кеті забігала вперед і знов поверталася до мене. І прудком мчала далі, мов молоденький хорт. Спершу я втішалася прогулянку, слухала співжайворонків, що лунав то високо в небі, то зовсім поруч, і насолоджувалась м'яким, лагідним теплом вечірнього сонця, і дивилася на своє мале на золоті кучерики, що розліталися в неї за спиною, на її рум'яне личко, ніжне і сяюче, мов ледь розквітла брунька шипшини, і на її очі, що світилися безхмарним щастям. Так, вона була в ті дні щасливим створінням, просто янголятком Шкода, що цих невиних радощів було їй замало Ну, мовила я, теж ваші куріпки, міскеті ми вже мали б до них дійти, вона ж де угрожа парку Трохи подалі, зовсім трішечки нелі, щоразу відповідала вона Ось лише піднімемося на той пагорб, перейдемо ярочок, а поки ти з'їдеш нагору, я вже сполохаю птахів але пагорбів і ярочків усе більшало, і я вже притомилась їх долати. Говорила я, їй, що час зуп... Говорила я їй, що час зупинитись і вертати назад. Чи то пак гукала, бо вона далеко відбігла від мене. Вона не чула, а може й не дослухалась, і бігла все вперед та вперед. А я хоч не хоч мусила плентатися слідом. Зрештою, вона зникла десь у яру, а коли я знову її побачила, вона була вже милі на дві ближче до Буремного перевалу, ніж до власного дому. Я побачила, як її перестріли двоє чоловіків, і серцем відчула, що один з них – то сам містер Гіткліф. Кеті захопили на гарячому. Вона вишукувала куріпчені гнізда на землі, що була власністю Гіткліфа, і тепер він відчитував малу браконьєрку. Але ж я жодного гніздечка не порушила І навіть не знайшла Виправдовувалася вона, коли я підійшла до них І щоб довести свою невинність Показала долоні Я не хотіла нічого брати Просто тато казав мені, що їх тут безліч От я й вирішила подивитися на яєчка Гідкрів поглянув на мене з посмішкою Яка дала розуміти, що він знає свою співбесідницю І тому аж ніяк не схильний зичити їй добра І спитав, хто її тато «Містер Едгар Лінтон і страж Кросгрейнджу», – відповіла вона. «Я так і думала, що ви не знаєте, хто я. В іншому разі, ви б так не розмовляли зі мною». «Ви гадаєте, що ваш тату – така шанована особа?» – насмішкувато промовив він. «А ви хто такий?» – спитала Катерина, зацікавлено, дивлячись на нього. «Цього хлопця я вже колись бачила. Це ваш син». Вона кивнула на горту, на що за два кроки не надто погарнішав, хіба що вигнав сюріст і став крамезнішим, але мав такий саме селюдський вигляд. Міс Кеті, втрутилась я, – ми з вами не годину блукаємо, а всі три, час уже й додому». «Ні, цей хлопець мені не син, – відповів Гідкріф, відсторонивши мене вбік. Але син у мене є, і ви його також бачили. І хоч ваша няня так поспішає, – я думаю, вам обом не завадило б трохи спочити. Може, ви обійдете цей пагорб і завітаєте до мого будинку? Ви додому скоріше дістанетесь, якщо спочинете. А в нашому домі гостям завжди раді. Я прошепотіла Катрині, що їй ні в якому разі не слід приймати запрошення. Про це не й бути мови. «Чому?» – голосно спитала вона. Я справді втомилась. А трава заросилася, на ній не посидиш. «Давай зайдемо, Нері». До того ж він каже, нібито я бачила його сина. Він, мабуть, помиляється. Але я вгадала, де вони живуть. У тій садибі, куди коли я колись заходила по дорозі в спенінстон крегу так? Так. А ти помовч, Нелі. Дівчині буде цікаво поглянути, як ми живемо. Горто, найди з панянкою вперед, а ми з тобою позаду, Нелі. Ні, в такі місця вони не ходять, закричала я, сілкуючись вивільнити свою руку, яку він стискав, мов лищатами. Та Кеті, стрімголово обігши пагорб, уже опинилася біля воріт. Призначений її супутник не зволив її супроводжувати. Він звернув на бічну стежину і щез. Містер Гідкріф так не годиться!» – мовила я. «Ви самі знаєте, що це недобре. Вона побачить Лінтона і тільки ми повернемося, розкаже про це батькові. А я буду винувата!» «А я й хочу, щоб вона побачила панеча Лінтона!» – відповів він. «Останнім часом він виглядає краще!» А він і часто буває вартий того, щоб на нього дивилися. І ми, Любенько, вмовимо її мовчати про ці відвідини. Що ж тут поганого? Погано те, що її батько зненавидить мене, якщо дізнається, що я дозволила їй увійти до вашої оселі. І я певна, що ви маєте якісь лихі наміри, якщо підбурюєте її це зробити. Відказала я. Наміри в мене дуже шляхетні, і я можу тобі їх відкрити, мовив він. Я хочу, щоб ці голуб'ята покохали одне одного і побралися. Це буде справжнім благом для вашого хазяїна. В його любої крихітки немає майбутнього. А якщо вона, сп... а якщо вона прислухається до моїх побажань, то відразу стане багатою спадкоємицею разом із Лінтоном Гіткліфом. Якщо панич Лінтон помре, заперечила я, а його здоров'я дає такі підстави цього боятися, Катерина стане єдиною спадкоємицею. Ні, не стане, відповів він. У заповіті про це нічого не сказано, і власність Лінтона прийде до мене. Але щоб уникнути тяжби, я вирішив поєднати їх, і будь-що цього доб'юся. А я вирішила, що поки я жива, вона більше ніколи не ступить на поріг цього дому, сказала я, коли ми підійшли до воріт, де чекала Кеті. Їдклів звелів мені заспокоїтись, і пройшовши попереду нас стежиною, поспішив відчинити двері. Моя діна Ладі час від часу поглядала на нього, ніби вагаючись, якоїсь відбули думки про нього. Але він посміхнувся, зустрівши її погляд. А я мала дорість сподіватися, що пам'ять про матір дівчини не дозволить йому чинити їй зло. Панеч Лінтон стояв біля вогнища. Він, мабуть, щойно повернувся з прогулянки, бо ще не зняв капелюха і гукав до Джозефа, щоб той приніс йому сухі черевики. Він був високим, як на свій вік, адже йому ще й шістнадцяти не сповнилося. Мав тонкі риси обличчя, а очі, здавалося, стали яскравішими, хоч це був лише хвилинний блиск, викликаний прогулянкою на свіжому повітрі. «Ну, хто це?» – спитав містер Гідкріф, звернувшись до Кеті. «Не впізнаєте?» «Ваш син?» – вона нарішуче переводила погляд з одного на другого. «Так», – відповів він. «Та хіба ви вперше його бачите? Подумайте!» «Еге, коротка ж у вас пам'ять!» «Лінтоне, а ти не впізнаєш свою кузину, якою всіх нас просто замучив? Так тобі кортіло її побачити!» «Лінтон?» – скрикнула Кеті, спалахнувши дитячою радістю. «Це малий Лінтон! Ви ще за мене! Ви справді Лінтон Гідкліф?» Юнак ступив до неї і відрекомендувався. Вона палко розцілувала його, і вони подивились одне на одного, зачудовані зміною, що торкнулася кожного з них». Катрина виросла надзвичайно. Її фігура була водночас пишна і струнка, пружна, мов сталева дротина. І вся вона так і проминилася життєвою силою. Зовнішність і рухи панича Лінтона були мляві і кволі, до того ж він був надзвичайно худий. Але в його манерах вчувалася грація, що пом'якшувала ці вади і робила його навіть привабливим. Засвідчивши йому свою любов і приязнь, його кузина підійшла до містера Гіткріфа, що застиг біля дверей, Розподіляючи свою увагу між подіями всередині кімнати та за її межами Тобто вдавав, що його цікавить лише останнє А насправді стежив тільки за першим Отже ви мій дядечко, вигукнула вона і потягнулася цілувати його І потяглася цілувати його Ви мені відразу сподобалися, хоч спершу першого сердилися на мене Чому ви з панечем Лінтоном не приходите у Грейндж? Жити по сусідству всі ці роки і не завітати до нас? Це якось дивно «Чому ви так поводилися?» «Я бував у Гренджі навіть частіше, ніж треба. Ще до вашого народження», – відповів він. «А потім... Хай йому чорт! Якщо вам хочеться когось цілувати, для цього я малий Лінтон, а дарувати поцілунки мені – то марний клопіт». «Ти не добра, Нелі!» – вигукнула Кетті, обравши мене наступним об'єктом своїх бурхливих пестощів. Зла Найлі, не пускала мене сюди, але тепер я щоранку ходитиму на цю прогулянку. Можна, дядечку? А колись і тата візьму з собою. Ви ж будете раді раз бачити? Звичайно, відповів дядько, ледве приховавши огиду, яку збудила в нього думка про таких гостей. От що, продовжував він, ступивши до юної леді. Я подумав і вирішив, що краще буде вам сказати відверто. Містер Едгар Лінтон ставиться до мене упереджено. Колись ми з ним ворогували не похристиянськи жорстоко. І якщо ви скажете йому, що сюди заходили, він накладе вето на всі подальші візити. Тому вам не слід у цьому зізнаватись, коли ви не хочете втратити можливість бачитися зі своїм кузеном. Самі приходьте, якщо хочете, тільки не розповідайте про це батькові. А чому ви ворогували? Спитала Кеті одразу похнюпившись. Він вважав, що я надто бідний, аби одружитися з його сестрою відповів Гіткріф, і не зміг змиритися з тим, що вона все-таки вийшла за мене. Це зачепило його гордість, а такого він ніколи не подарує. «Це дуже негарно», – мовила юна леді. «Колись я так йому й скажу. Але ж ми з панечем Лінтовим не втручалися до вашої ворожнечі. Добре, я не буду сюди приходити, нехай тоді він приходить до Гренджу. «Для мене це надто далеко», – промимирв її кузен. Пройти чотири милі, це мене просто вб'є. Ні, краще ви сюди приходьте, міська трину. Так, іноді, тільки не щоранку, а раз або двічі на тиждень. Батько змірявся напоглядом, сповненим ядучої зневаги. Боюся, Нелі, мені з цим не впоратись, прошепотів він до мене. Місь Катрина, як звеється й тюхтій, побачить, чого він вартить, і пошле його під три чорти. Геть, якби це був гортон. Знаєш, я разів двадцять на день згадую про нього з теплотою в серці, попри всі його приниження. Я любив би цього хлопця, якби він був кимсь іншим, але її любов йому не загрожує, тож хай трохи подражнить цього пуголовка, якщо той сам не прийде до тями. Ми так собі гадаємо, що Лінтонові дай Боже дотягти до 18 років. Ох, та хай йому, аби що, нуди світові. Сушить собі ноги, а на неї не позирне. «Лінтоне!» «Що, батько?» – віддолкнувся хлопець. «Ти не хочеш розважити свою кузину? Хоча б кролів її покажи, а була гнізда. Потім перевзуєшся, а зараз піди з нею в садок ще стайні, хай подивиться на твого коня». «А може ви б посиділи біля вогню?» Звернувся малий Лінтон до Кеті, і його тон відверто свідчив про небажання ворушитись. «Не знаю», – відповіла Кеті, кидаючи знудьгований погляд на двері. Їй, вичевидь, не хотілося скніти в чотирьох стінах. Він лишився сидіти на місці, тільки присунувся ближче до вогню. Гідкрів підвівся і пройшов до кухні, а звідти на подвір'я, гукаючи Гордона. Той обізвався, і за хвилю вони повернулися разом. Хлопчина щойно вмився, щоки в нього розрум'янилися, волосся було мокре. «О, дядечку, я хотіла вас спитати», – почала міскеті, згадавши слова служниці, – «адже він мені не кузен?» «Чому ж? – відповів Гідкріф. – Він не біж вашої матінки. Він вам не подобається? – Катрина знітилася. «Хіба він не гарний хлопець? – продовжував Гідкріф. Маленький нечема підвівся шпинці і щось прошепотів дядечкові на вухо. Той розсміявся. Гортон спохмурнів. Я зрозуміла, що він був дуже підозріливим і всюди вбачав зневагу до себе, вочевидь догадуючись, як його упосліджено». Але його хазяїн чи то опікун зумів розвіяти його підозрю, вигукнувши. «Тобі горто не поталанило більше, ніж нам. Вона каже, що ти... як там?» «Ну, одне слово, щось таке, дуже схвальне». Отак, прогуляйся з нею по фермі і затям собі. Поводитися треба, як личить джентльменові. Не лаятися, не вітрищатися на леді, коли вона на тебе не дивиться, і не відвертатись, якщо вона заговорить до тебе. А як сам надумаєш говорити...» Не миври собі підноси і не тримай руки в кишенях. Ну, йди розважай її, як умієш. Він нагладів парочку, коли вона проходила повз вікна. Ерншом відвернувся від своєї супутниці і, здавалося, вивчав знайомий пейзаж і зацікавлення мандрівника або живописця. Катрина ковзнула по ньому поглядом, у якому не відчувалося захоплення. Потім почала роззиратися довкола в пошуках іншого предмета, вартого її уваги і весело крукувала вперед, тихенько наспівуючи, щоб заповнити вимушену мовчанку. «Я йому зав'язав язика», – зауважив Гіткліф. «Він тепер писнути не посміє. Нелі, ти пам'ятаєш мене в його віці?» «Ні, кількома роками молодшим». «Що, я теж був таким дурником?» «Таким дурилом, як сказав би Джозеф». «Навіть гіршим», – відказала я, – «бо ви були ще й вовкуваті». «Він мене вельми втішає». Продовжував Гітклів, міркуючи в голос. Бо ви, правда, мої сподівання. Якби хлопець був дурним від народження, я б і в половину так не радів. Але Горто не дурний. я співчуваю кожному з його почуттів, бо колись відчував те саме. Я достеменно знаю, як він страждає зараз. І це тільки початок його страждань. Йому ніколи не видертись із цієї багнюки хлопського невігластва. Я його тримаю міцніше, ніж отой мерзотник, його батько, тримав мене. Гортон хизується своїм бедлядством. Я навчив його зневажати все, що відрізняє людину від бидла, як неміч і дурість. Тобі не здається, що гінлі пишався б своїм сином, якби міг його побачити? Майже так само, як я пишаюся своїм. Щоправда, тут є різниця один золото, яким мостять бруківку, а другий олово. Відполірована до блиску, щоб замінити ним срібло В моєму немає нічого цінного І все ж завдяки мені з цього розтелепи буде хоч якесь пуття А син Гіндлі мав першостатейні якості Але тепер вони втрачені, бо в них немає потреби Мені нема про що шкодувати, а от йому було б про що І я це знаю краще за будь-кого А найприємніше в цьому те, що Гортон просто прокипів до мене душею ти, мабуть, згодишся, що тут я перемій гіндрі. Якби цей негідник постав із могили, щоб помститися мені за кривду, завдану його синочку, я б отримав неабияку втіху, дивлячись, як син дає чосу батькові, за те, що той посмів чіпати його єдиного на світі друга. Гітклів глумливо захиготів. Я не відповіла, та він не не чекав відповіді. Між тим, Гітклів молодший, що сидів надто далеко від нас, аби чути нашу бесіду, Почав уявляти деяке занепокоєння Можливо, шкодуючи, що зі страху втомивтися Позбавив себе товариства Катрини Батько помітив, що його стривожений погляд Раз у раз шугає до вікна А рука нерішуче тягнеться до капелюха «Вставай, Лежню!» Вигукнув він із удаваною сертечністю «І бігом за ними! Вони ще тільки на розі, біля вуликів!» Переч Лінтон зібрав усі свої сили І відклеївся від коменка Віконниці були розчинені і коли він вийшов, я почула, як Кетті питає свого нетовариського супутника, що означає напис над дверима. Гордон витріщився на літери і почухав потилицю, мов справжній селюк. «Та якась бісова писанина», – мовив він. «Я не можу її вчитати». «Не можете прочитати?» – вигукнула Катрина. «Прочитати я можу сама, це по-англійському, але я хочу знати, чому це тут написано». Лентон Гітклів пирснув, то був єдиний вияв жвалості з його боку. «Він не письменний», – мовив він до кузини. «Ви можете повірити, що на світі існує така неосвіттена дурість?» «А в нього все гаразд із головою?» – серйозно спитала Міскеті. «Чи він просто не сповна розуму?» «Я двічі його щось питала, і він щоразу так чудно дивився на мене, що я подумала, він просто не розуміє мене. Щоправда, я теж недобре його розумію». Пане Члінтон знову розсміявся і глузливо поглянув на Горту, на який цій миті не здавався таким уже нетямущим. «Це тільки Ліно, ще й нічого більше. Правда, Ерншоу?» – сказав він. «Моя кузина подумала, що ти ідіот. Ось тобі наслідки твої зневаги до грамотійства, як ти це називаєш». «Ви помітили Катрину, яка в нього жахлива йоркширська вимова?» «А на дітька вона здалася та письменність». Грикнув Гортон, повертаючись до природного тону в розмові зі звичним співбесідником Він збирався відстоювати свою думку, та його перервали бурхливі веселощі двох кепкунів Моя задеркувата панянка була радісінька, що є такий гарний привід посміятися з його вимови «А нащо тобі здалося згадувати дітька?» – хеготів малий Лінтон «Тату наказав тобі не говорити поганих слів, а ти без них не можеш і рота розтулити» Спробуй поводитися як А Ану, спробуй. Якби ти був хлопцем, а не дівчиськом, я б тобі враз пельку заткнув. Тьфу, підлота!» – закричав розлючений парубок, ідучи геть. Його лице горіло від гніву та образи. Він розумів, що його скривдили, але не знав, як на це гідно відповісти. Містер Гідкрів, що не згірше за мене чув їхню розмову, посміхнувся, побачивши, що Гортон тікає з поля битви але одразу ж тому зиркнув із безмежною огидою на тих двох, що любого моніли на порозі. Хлопець невпізнанно пожвавився, обговорюючи Гортонові вади та Ганджі і розповідаючи анекдоти про його невігластво, а дівчина тішилася з його дошкульних в'їдливих дотипів, не усвідомлюючи, що вони свідчать перед усім про неблагородну вдачу юнака. «Мені ж пане Члінтон починав подобатись дедалі менше. Я вже не співчувала йому і навіть певною мірою вибачала зневагу, з якою ставився до нього батько Ми лишалися там до обіду, мені не вдалося вмовити міскеті піти раніше На щастя, мій хазяїн не виходив зі своєї кімнати і не дізнався, що нас не було так довго По дорозі додому я намагалася пояснити Катрині, що являють собою ці люди, з якими щойно ми розпрощалися Але вона затято стверджувала, що я упереджено ставлюся до них Отак. вигукнула вона. Ти захищаєш мого тата, Нелі. Ти не об'єктивна, я знаю. В іншому разі ти б не обманювала мене стільки років, кажучи, що кузен Лінтон живе десь далеко. Я справді на тебе зла, але така рада, що навіть не можу як слід розсердитись. Та не смій казати погано про мого дядечка. Він мій дядечко, і ти маєш про це пам'ятати, а я насварю тата за те, що він із дядечком ворогує. І вона була далі в тому ж дусі, поки я не впевнилася, що сперечатися з нею марно. Того вечора вона не сказала батькові про свій візит, бо вони не бачилися. Та вранці все відкрилося, мені на лихо. І все ж я не дуже засмутилася, бо вирішила, що напочування і застереження з батьківських вуст прозвучать для дівчини переконливіше. Але він не наважився відверто зізнатися донці, чому він не хоче, щоб вона обірвала будь-які стосунки з буремним перевалом а Катрина була згодна поступитися лише в тому разі, коли для цього існують беззаперечні підстави. «Таточку!» – вигукнула вона, привітавшись до нього вранці. «Вгадай, кого я бачила вчора на прогулянці!» «Ой, тату, що з тобою? Тобі не добре?» «Я бачилася з... Ти лише послухай мене, і побачиш, як я тебе присоромлю!» «Тебе і Нелі, яка з тобою у змові хоч удавала, наче жаліє мене!» коли я марно сподівалася, що кузен Лінтон повернеться. Вона чесно розповіла про свою пригоду. Мій хазяїн, кілька разів докірливо поглянувши в мій бік, не сказав нічого, поки вона не завершила своєї розповіді. Потім він пригорнув доньку до себе і запитав, чи знає вона, чому він проховував однеї, що панеч Лінтон живе по сусідству. Невже вона думає, що він хотів позбавити її безневинної втіхи? Це тому, що ти не любиш містера Гідкріфа, відповіла вона. «Отже, ти гадаєш, що мої власні почуття важать для мене більше, ніж твої Кеті?» – сказав він. «Ні, не в тому річ, що я не люблю містера Гіткліфа, а в тому, що містер Гіткліф не любить мене. Він страшна людина, і з насолодою губить тих, кого ненавидить, якщо вони дають йому, бодай, найменшу можливість це зробити. Я знав, що ти не зможеш підтримувати знайомство з кузеном і лишатись осторонь від його батька, і знав, що його батько зненавидить тебе через мене. Тому лише заради твого блага і ні для чого більше я робив усе, щоб запобігти твоїй зустрічі з Лінтоном Гіткліфом. Я хотів пояснити це тобі, коли ти подрослішаєш. І зараз шкодую, що зворікав так довго». «Але містер Гіткліф був дуже люб'язним тату», зауважила Катрина, не вдовольнившись таким поясненням. «І він не заперечує, щоб ми бачилися». Він сказав, що я можу приходити в його дім, якщо захочу. Тільки просив не говорити про це тобі, бо ти з ним посварився і не прощаєш йому одруження з тітенькою Ізабелою. Ти ж справді не хочеш простити. Винен лише ти один. Зрештою, він хоче, щоб ми дружили, Лінтон і я. А ти не хочеш. Хазяїн, побачивши, що вона не сприймає в його слів про лиху вдачу зятя, коротко розповів донці про поводження Гіткліфа з Ізабелою і про те, як буремний перевал став його власністю. Містер Едгар Лінтон не міг довго про це говорити. Він дуже рідко заводив розмову про минуле. Бо в його серці досі жили та сама відраза до суперника і та сама ненавість, що заволоділи ним після смерті місіс Лінтон. «Вона була б жива і досі, якби не він», – думав містер Едгар, і гітрів у його очах був убивцею. Міскеті ще ніколи в житті не стикалася з лихими діяннями, окрім власних незначних переступів, непослуху, несправедливості або невитриманості, що були наслідком її запальної вдачі і викликали каяття в той самий день. Тому для неї була незбагненною ницість душі, яка довгі роки зрощувала і плекала мстиві задуми, щоб потім здійснити їх без жодних вагань чи докорів сумління. Дівчину так глибоко вразило це відкриття досі незнаних рис людської натури, що суперечило всім її колишнім уявленням, що містер Едгар не наважився продовжувати розмову. Він лише додав, «Тепер ти знаєш, Люба, чому я бажаю, щоб ти уникала його дому і його родини. Повертайся до своїх звичних занять і розваг, і більше не думай про цих людей». Катрина поцілувала його і, як зазвичай, години зо дві спокійно сиділа за уроками. Потім вона пішла з батьком на прогулянку, і день збіг, як завжди. Але ввечері, коли вона пішла на гору, я зазирнула до неї, щоб допомогти їй роздягтись, і побачила, що вона гірко плачена в колішках біля ліжка. «Ой, дурненьке дитятко!» – вигукнула я. «Та якби ви знали, що то є справжнє лихо, ви б постидались і сльозинку зронити через таку дурницю. Ви й тіні справжнього горя не бачили місь Катрину. Уявіть собі на хвилю, що містер Едгар Лінтон і я померли і вилишились сама на світі. Як би ви тоді почувалися? Порівняйте ваші прикрощі з таким нещастям і дякуйте долі за тих друзів, які у вас є, замість шукати нових. «Я не через себе плачу, Нелі», – відповіла вона, – «а через нього. Він сподівався побачити мене завтра, і його так це розчарує, якщо він чекатиме, а я не прийду». «Дурниці!» Мовила я. «Вам здається, що він стільки ж думає про вас, скільки ви про нього. Хіба в нього немає товариша? Гортона. І сутні людей жоден не скучив би за родичем, якого бачив лише двічі в житті. Пане Челінтон збагне, що й до чого, і не надто за вами тужитиме. «А можна я напишу йому і поясню, чому не можу прийти?» – спитала вона, підвівшись. «І надішлю йому ті книжки, що обіцяла». В нього немає таких книжок, як у мене, і він схотів почитати моїх, коли я розповіла йому, які вони цікаві. Можна, Нелі? Ні, не можна, рішуче відповіла я. Тоді й він вам напише відповідь і цьому кінця краю не буде. Ні, міскатрино, це знайомство треба обірвати за одним разом. Так хоче ваш тату, і я простежу, щоб так і сталося. Але як може коротенька записка, почала благати вона. Все, досить. Перервала я Не буде ніяких записок, лягайте спати Вона зирхнула на мене дуже сердито Так сердито, що я спершу навіть не поцілувавши її на ніч Вкрила ковдрою і зачинила двері Дуже невдоволена Та потім розкаявшись тихенько повернулася Леле, моя панянка стояла біля столу з аркушем паперу і олівцем у руці І владівши мене, похавцем кинулася все ховати Ніхто не носитиме ваших листів, Катрину Сказала я навіть якщо ви будете їх писати. А зараз я гашу світло. Я загасила свічку, і за таке самочинство мене ляснули по руці і обізвали капусною занудою. Тоді я знову пішла від неї, і вона люто зачинила за мною двері. На неї, як то кажуть, не йшло. Листа було написано і відправлено за призначенням, а прислужився в цьому сільський хлопчина, що розносив молоко. Та я ще довго не віддала про це ні сном, ні духом. Вона в тиждень за тижнем і Кеті помалу заспокоїлася, хоч мені здавалося трохи дивним, що вона взяла собі за звичку ховатися десь по закутках і ладя підіду хутко нагинатися над книжкою, ніби хоче її сховати. Та я помічала краєчу каркуша, що випинався між сторінками, і ще вона почала рано вранці спускатися вниз і блукала кухнею, ніби чогось вичікуючи, звела собі малу шухлядку в секретері у бібліотеці та порпалася в ній годинами а йдучи звідти, ніколи не забувала виняти ключа. Одного разу, коли Катрина наводила ладу в своїй шухляді, я помітила, що в ній замість різних дрібничок та цяцьок, що донедавна правили там міст, лежать якісь горнуті папірці. Це розпалило мою цікавість, а разом із нею і підозри. І я вирішила поглянути на ці таємничі скарби. Тому ввечері, коли міскеті і мій хазяїн позамикалися в себе на горі, я пошукала і знайшла серед своїх ключів такий, що підійшов до замка. Відімкнувши шухляду, я вивернула весь її в міст і у свій фартух, і віднесла до своєї кімнати, щоб проглянути все на самоті. Хоч іншого і не слід було очікувати, а все ж неабияк подивувалася, побачивши таку багатющу кореспонденцію. Листи, напевне, щоденні від Лінтона Гідкріфа, відповіді на ті, що надійшли від Кеті. Давніші листи були небагатослівні й суховаті, та помалу переросли у розлогі любовні послання, цілком наївні, що було природним, як навік дописувача. В ряди годи в них траплялися рядки, запозичені на мій погляд у більш досвідченого автора. Деякі з них здавалися дивовижною мішаниною, спалкою пристрасті і масного лицемірства. Починалися вони з вияву щирих почуттів, а завершувалися химерним, пишномовним словоблудством – як міг би звертатись якийсь жевжик до дами свого серця. Не знаю, чи подобалися вони Кеті, та мені вони здалися нікчемною писаниною. Перегорнувши кільканадцять аркушів, я вирішила, що з мене досить, і увібгавши їх у вузлик, зроблений з носовика, сховала подалі, а спорожніло шухляду замкнула. Дотримуючись своєї новиявленої звички, моєю наладі встала рано і навідалася до кухні. Я спостерігала, як вона підходить до дверей, аби зустріти якогось малого хлопчину. Поки наша корівниця наливала у його глек молоко, міскеті щось тиснула йому в кишеню і щось звідти витягла. Я пройшла садом до хвіртки і захопила гінця зненацька. Він відважно боронився, захищаючи довірений йому скарб, і ми розлили молоко. Та, врешті-решт, я все ж видерла в нього листа і давши хлопців зрозуміти, який він матиме клопіт, якщо цієї ж миті не вшиється звідси стала біля муру і прочитала палке послання міськеті. Воно було простішим і більш змістовним, ніж у її кузена. Дуже гарне і дуже наївне. Я похитала головою і замислено попростувала до будинку. На дворі була сльота, тож Кеті не змогла втішитися прогулянкою в парку, а після закінчення ранкових занять пішла шукати розради у своїй скарбниці. Її батько сидів за столом і читав, а я віднайшла собі роботу, почала пришивати обірвані стрічки до фіранки і крайм ока позирала у бік дівчини. Пташка, що повернулася до розореного гнізда, яке залишила повним гумінкою малечі, не могла б виказати своїм тужним квелінням глибшого відчаю, ніж вона одним вигуком «ох» і переміною в на такому щасливому обличчі. Містер Едгар Лінтон звів на неї очі. «Що таке, Люба? Ти забилася?» спитав він. Його погляд і тон переконала її, що то не він сплендрував її святиню. Ні, тату. видихнула вона. Нелі, Нелі, ходімо нагору, мені зле. Я підкорилась і вийшла разом із нею. О, Нелі, це ти його взяла? почала вона одразу, ставши навколішки, ледве ми замкнулися з нею вдвох. Ой, віддай їх мені, Нелі, я біж ніколи, ніколи не буду. Не кажи татові, ти ж іще не казала йому, нері. Скажи, що ні. Я вчинила дуже погано, та більше цього не буде. З величною суворістю я наказала їй встати. Так, мовила я, міська тройну. Ви, здається, дуже далеко зайшли. Цього справді слід соромитися. Купа мутлуху, який ви, певно, вивчаєте на дозвіллі, слово честі – його варто було б надрукувати. А що подумає ваш батько, коли я ознайомлю його з цим красним письменством? Я нічого ще не показувала, але не думайте, що я буду зберігати ваші сміховинні секрети. Хо, який сором. Це ж, звісно, ви розпочали цю історію, я певна. Пане Члінтон і не додумався б до такого. Ні, це не я, схлипувала Катрина так розпачливо, наче в неї розривалося серце. Я не думала, що покохаю його, поки... «Покохаєте?» Вигукнула я, вимовивши це слово з такою насмішкою, на яку лише була здатна. «Оце кохання! Чи ви таке чули, людоньки добрі? Тоді чого б мені не покохати Мірошника, що раз на рік приїздить до нас по зерно? «Лепське кохання, ні в року. Ви ж за все життя години чотири бачили пани Чалінтона». «Ну годі, я понесу цей непотріб до бібліотеки. Побачимо, що скаже про таке кохання ваш тату. Вона підстриднула, щоб вихопити в мене безсінні листи, та я тримала їх над головою. Тоді посипалися палки благання, їх спалити, зробити з ними що завгодно, тільки не показувати татові. І оскільки насправді мені більше хотілося розсміятися, ніж сварити її, бо я вбачала в цьому лише дівочі дурощі, я зрештою послабила натиск і спитала. Якщо я погоджусь їх спалити, ви дасте мені слово більше ніколи не посилати і не одержувати ні листів, ні книжок. Бо я бачу, ви й книжки йому посилали». Ні локонів, ні перстенників, ні іграшок. «Ми не посилаємо іграшок!» – вигукнула Катрина. Гордість пересилила знічність. «Отже, відтепер взагалі нічого, моя леді!» – провадила я. «Якщо ви не даєте слова, я йду!» «Даю, Нелі!» – скрикнула вона, хапаючи мене за рукав. «Кидай їх у вогонь, кидай зараз же!» Та коли я взялася розгрібати кочергою жару, виявилося, що така жертва їй не до снаги. Вона щиро благала, щоб я зберегла хоч один-два листи. Хоча б два, Нелі, на згадку про кузана Лінтона. Я розв'язала свій вузлик і почала кидати листи у вогонь один по одному. І полум'я, враз зайнявшись, потяглося вгору. «Один я все-таки збережу. Ти жорстока». Видихнула вона, і голі руч, сунувшись у вогонь, та опікаючи пальці, вихопила кілька обгоїлих аркушів. «Дуже добре. А решти вистачить, аби показати вашому татові», – мовила я, ховаючи цілі листи у вузлик, і знову повернулася до дверей. Вона ж бурнула свої опалені аркуші у вогонь і махнула рукою, наказуючи мені продовжувати мою чорну справу. Її було завершено. Я посувала кочергою в попері та присипала його ковшем вугілля. Катерина мовчки, сповнена гіркої образи, пішла до себе. Я спустилася вниз, сказати хазяїнові, що панянці вже краще, та про мене їй слід трохи полежати. До обіду вона не виходила, а з'явилася лише до чаю. Бліда, з почервонілими очима і дивно збайдужіла до всього довкола. Вранці я сама відповіла на листа коротенькою цидулкою. Панеча Лінтона Гіткліфа просять більше не надсилати листів до міськ Катерини Лінтон, оскільки вона їх не прийматиме. І відтоді ти хлопчик приходив до нас із порожніми кишенями.